Kapittel 29. «Og i den sjuende måneden, på den første dagen i måneden, skal dere holde en hellig sammenkomst. Ikke noe slags drevsomt arbeid skal dere utføre. Det skal være en trompetstøtet dag for dere. Og dere skal som et brennoffer til en formidlende duft for Jehova frambære en ung okse, en vær, sju værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie. Og deres kornoffer, fint mel, fuktet med olje, Tre tinedelsmål for oksen, to tinedelsmål for væren, og ett tinedelsmål for vart værlam av de sju værlammene, og et hansje av geitene som et syndoffer til å soning for dere, uten det måntlige brennoffer og det skornoffer, og det stadige brennoffer og dett skornoffer, sammen med deres drikkeoffere, i samsvar med den vanlige framgangsmåten for dem, til en formidlende duft et illoffer for Jehova. Og på den tiende dagen i denne sjuende måneden skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal plage dere sjeler. Ikke noe slags arbeid skal dere utføre. Og som et brennoffer for Jehova, som en formillende duft, skal dere frambære en ung okse, en vær, sju værlam, hvert ett år gammelt. De skal være lytefrie for dere. Og som deres kornoffer, fint mel, fuktet med olje, tre tinedelsmål for oksen, to tinedelsmål for den ene væren, et tinedelsmål for vart værlam av de sju værlammene. En geitekilling som et syndoffer for uten soningssyndoffere og det stadige brennoffer og det skornoffer sammen med deres drikkeoffere. Och på den femtene dagen i den sjuende måneden skal dere holde en hellig sammenkomst. Ikke noe slags strevsomt arbeid skal dere utføre, og dere skal feire en høytid for Jehova i sju dager. Og dere skal frambære som et brennoffer et illoffer til en formidlende duft for Jehova, 13. unge okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt. De skal være lytefrie. Og som deres kornoffer, fint mel, fuktet med olje, tre tinedelsmål for hver okse av de 13 oksene, 2 tinedelsmål for en vær, for hver av de to værene, og ett tinedelsmål for hvert værlam av de fjorten værlammene. Og en geitekilling som et syndoffer, for uten det stadige brennoffer, det et skornoffer og det et strikkoffer. Og på den andre dagen, tolv unge okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie. Og deres skornoffer og deres strikkoffere for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten. Og en geitekilling som et syndnoffer, for uten det stadige brennoffer og det et skornoffer, sammen med det strikkoffere. Og på den tredje dagen, 11 okser, to værer, 14 værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie. Og deres kornoffer og deres strikkoffere for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten. Og en geit som et syndoffer, foruten det stadige brennoffer og dett skornoffer og dett strikkoffer. Og på den fjerde dagen, ti okser, to værer, 14 værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie. Deres kornoffer og deres strikkoffer for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten. Og en geitekilling som et syndoffer, for det stadige brennoffer, det et skornoffer og det strikkoffer. Og på den femte dagen, ni okser, to værer, 14 værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie. Og deres kornoffer og deres strikkoffere for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten, og en geit som et syndoffer, uten det stadige brennoffer og dets kornoffer og dets drikkeoffer. Og på den sjette dagen, åtte okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie, og deres kornoffer og deres drikkeoffer for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten, og en geit som et syndoffer, foruten det stadige brennoffer, det et og det et strikkoffere. Og på den sjuende dagen, sju okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie. Og deres kornoffer og deres strikkoffere for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten for dem. Og en geit som et syndnoffer, foruten det stadige brennoffer, det et og det et strikkoffer på den åttende dagen skal dere holde en høytidssamling. Ikke noe slags strevsomt arbeid skal dere utføre. Og dere skal frambære som et brennoffer, et illoffer til en formillende duft for Jehova, en okse, en vær, sju værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie. Og dere skornoffer og dere strikkeoffer for oksen, væren og værlammene etter deres antal i samsvar med den vanlige framgangsmåten. Og en jeit som et syndnoffer, foruten det stadige brennoffer og det kornoffer og det strikkoffer. Dette skal dere frambære for Jehova ved deres periodiske høytider, uten deres løftoffre og deres frivillige offergaver, som deres brennoffre og deres kornoffre og, og deres strikkoffre og deres fellesskapsoffre. Og Moses begynte å tale til Israels sønner i samsvar med allt det Jehova hadde befallt Moses.